22 november 2022. Poliser firar ner sig från helikoptrar och insatsstyrkan slår till mot en vit pampig villa i en Stockholms förort. Och hoppar en jävla massa människor, det är pannlampor, det var ju mörkt liksom. Oj, och jag tänker, vad fan är det här? Ett par i 60-årsåldern grips, misstänkta för att ha läckt känslig information om Sverige och USA. Tre dagar senare inleds en av de största spionrättegångarna någonsin i Sverige mot två bröder. Och nu ska domstolen få pröva huruvida de här bröderna är skyldiga eller, hur, eller huruvida de är oskyldiga. I båda fallen finns koppling till ryska militära underrättelsetjänsten GRU. Petra Krim om spionerna i Sverige. Jag heter Linus Lindahl. Och jag heter Mariela Quintana Melin. Hej och välkomna till Petri Krim. Idag ger vi oss in i ett ämne som minst sagt varit aktuellt den senaste tiden. Nämligen spioneri och känsliga uppgifter som läcker till andra länder och hur det här kan vara ett hot mot Sverige. Men först, välkommen till ditt första Petri Krim, Mariella Quintana Melin, vår nya programledare. Tackar. Har du värmt upp rösten ordentligt? Jag hoppas det. För nu kör vi. Och vill ni veta mer om Mariella så kan ni lyssna på vårt extra avsnitt som vi släppte förra veckan. Och som jag nämnde precis så är vårt första ämne tillsammans spioneri och spionaget mot Sverige. Och det finns delar i det här som liknar en actionrulle från Hollywood kan man säga med dramatiska gripanden. Flera års spaning med extremt noggranna genomgångar av bankfack och arbetsplatser. Och brott som kan ha begåtts under tio års tid. Mm, vi ska titta närmare på varför det är flera fall med läckta uppgifter från Sverige till Ryssland som kommit upp till ytan just nu. Och finns det någon risk med det stora hemlighetsmakeriet i utredningarna? Och kommer vi få se fler gripanden i en nära framtid? Och vi börjar i en förort utanför Stockholm i slutet av november. När jag är ute på vägen här så tittar jag neråt och då kommer det, vad jag kan se då, typ... Sex, sju skåpbilar och uthoppade en jävla massa människor. Det är det var ju mörkt liksom. Och jag tänker, vad fan är det här? Klockan är strax före sex på morgonen när Säpo med hjälp av nationella insatsstyrkan och Försvarsmaktens helikoptrar slår till mot ett giftpar i villaområdet i en Stockholms kommun Grannen som blev vittne till allting är ute och skottar snö när han hamnar i vad som efteråt beskrivs som scener hämtade från en actionfilm. Och när jag promenerar, då kommer det helikopter här över också. Varav en större helikopter och sen var det en mindre som det stod polis på buken. Och det tar en stund innan grannen fattar vad det är som händer. Men jag gick ner där, så jag stod där mitt bland allt det där. Och då var det en med overall som bara, gå härifrån. Och jag bara, Va? jag bor här och vi ska till jobb, liksom, vad är det frågan om? Eh, och, ja. Sen ser jag ju, aha, det är fan jävla kommandosoldater. Och det var ju insatsstyrkan då. Det var ju kamouflageuniformer och skottsäkra västar och hela det där. Och då förstod jag att ja, jag kanske ska dra. Ja, det är inte en helt vanlig morgon i det här lugna villområdet. alltså. Och Mariella, du träffade ju den här grannen dagen efter gryningsräden. Och Hur var det då på platsen? Men det var ju väldigt lugnt. Det var svårt att fatta att det var här den här dramatiska insatsen skedde bara dagen innan. Säpo hade ju lämnat och polisens avspärrningar var borta men i papperskorgen för matavfall så låg faktiskt deras sån här blåvita plastband slängt. Och det man kunde se då det var ju en massa fotspår i snön där runt den här pampiga villan som ligger i liksom en slänt och är byggd som en terrass. Och när jag gick närmare så kunde jag ju se att det låg massor med krossat glas runt de här inplastade fönstren som då insatsstyrkan svängde sig in genom. Och runt dörren där kunde man också se att de hade krossat glasrutan och att allting måste ha gått väldigt snabbt. Och det här huset då, det ligger ju i början på en återvändsväg. Det är en väldigt smal väg där bilarna inte kan mötas. Så att grannen han kunde inte komma till jobbet när Säpo var där och allting. Det här gifta paret, de är i 60-årsåldern och bor i den här pampiga villan som du har berättat om. De grips i gryningsräden som kallades spjut. Mannen misstänks för grov olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige och USA och kvinnan för medhjälp till det. Och vad är då olaglig underrättelseverksamhet? Jo, men det handlar om att man samlar in säkerhetsskyddsklassade uppgifter om Sverige som man sedan delar med sig av till andra länder. Och vad det är för typ av uppgifter som det här paret misstänks för att ha läckt, det kommer vi tillbaka till. Mannen häktas några dagar senare medan kvinnan släpps fri men hon är fortfarande misstänkt och båda förnekar brott. Så vad vet vi då om det här misstänkta paret? Ja, men De här brotten ska ha begåtts under nästan tio års tid och det är den ryska underrättelsetjänsten GRU som paret ska ha jobbat för. Båda födda i Ryssland men kom till Sverige på slutet av 90-talet och numera är de svenska medborgare. De flyttade till den nybyggda villan 2015 och bor där med sin son. Och grannen som vi hörde tidigare och som du har träffat- han säger att han inte kände paret närmare- och att de har verkat vilja hålla sig mest för sig själva. Ja, men de verkar ha levt ett ganska välbeställt liv. På sociala medier kan man se att de reser, har dyra kläder och dricker bubbel. De är välutbildade och här i Sverige har de startat flera företag- som haft miljonomsättning. Och så här säger åklagaren Henrik Olin om vad paret misstänks för. Det handlar om... Teknikinhämtning för den ryska militärindustriella eh, industrin. Eh, det är kopplat eh, misstankarna, och den här personen som nu är häktad har en koppling till den ryska militära underrättelsetjänsten GRU. Och just att komma över teknologi har blivit allt mer intressant för Ryssland, det säger Daniel Stenling som är chef för kontraspionage på Säpo. Ett område som vi har sett på senare tid blir mer och mer intressant för Ryssland det är helt enkelt spetsteknologi, avancerad teknologi som finns i Sverige eh, som man vill komma åt. Vi hade ett sånt, en brottsutredning där en person i fjol dömdes för spioneri. Man hade spionerat på ett av våra exportindustrier för att komma över avancerad teknologi. Och Det vi ser att Ryssland eftersträvar när det gäller teknologi i Sverige det är ju dels att, att liksom berika den egna inhemska industrin naturligtvis eftersom man inte själv har den Förmågan. man har inte den, den nivån av, av varken forskning eller utveckling på, på de här områdena. Men det vi framförallt ser det är ju att man vill föra den här teknologin till den ryska krigsmakten för att då stärka, ta fram mer sofistikerade system och, och, och skapa liksom en, en, en kraftfullare krigsmakt. De här brotten som paret misstänks för ska ha skett både mot Sverige och mot USA som vi nämnde tidigare. Därför samarbetar nu Säpo med FBI. Men det är mycket som är hemligt kring hur det här samarbetet ser ut. Och paret i Stockholmsförorten är ju som sagt inte det enda uppmärksammade spionerifallet den senaste tiden. Tre dagar efter det actionfyllda gripandet av paret i den pampiga villan- så startar en rättegång i Stockholms tingsrätt. Det är första dagen i rättegången mot två bröder som åtalas för grovt spioneri. Det är ett stort säkerhetspodrag med poliser utanför huset- och förhandlingen sker i en liten sal två våningar upp i tingsrätten- där fönstren är förtäckta för att ingen ska kunna se in. Och den yngre brodern han är klädd i kriminalvårdens gröna kläder- Medan han är mer propert klädd i grå kostym och slips. Följande påstås. Och har gemensamt och i samråd under perioden den 28 september 2011 till den 20 september 2021 inom riket, bland annat i Stockholmsrådet, för att gå Ryssland och den ryska underrättelsetjänsten GRU till obehörigen anskaffat, befordrat samt uppgifter vars uppenbarande för främmande makt kan medföra men med för Sveriges säkerhet. Den äldre brodern misstänks ha kommit över och delat uppgifter under sin tid som anställd på Säpo och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten Must. Han har läst extremt känsliga rapporter som han har saknat behörighet till, vissa av dem av intresse för andra länder. Och han har också till exempel haft tillgång till hela Säpos personallista. Min huvudman har under många år arbetat inom svensk stadsförvaltning. Det här är Storebrodens försvarsadvokat Anton Strand under rättegången. Han har arbetat med säkerhets- och underrättelsetjänst. Inom arbetet har han inhämtat, upprättat och tagit del av stora mängder hemlig information på daglig basis. Arbetet har varit ytterst krävande och komplext och med stora risker för min huvudmans personliga säkerhet. Och det är ju inga konstigheter att de som jobbar på Säpo hanterar hemliga rapporter. Men det som sticker ut är att storebrodern läst sånt som han egentligen inte skulle göra i den rollen han hade. Och ett exempel på det är precis innan storebrodern slutar på Säpo, då läser han 14 rapporter som han inte har rätt till. Och hans tidigare chef säger i förhör att han tycker att det är extra anmärkningsvärt eftersom det inte funnits någon som helst anledning för storebrodern att läsa de här rapporterna. För Säpo är förstås väldigt säkerhetsmedvetet. Alla filer är uppdelade i olika kategorier. Och de som jobbar där, ja, de ska ju bara ta del av sånt som är relevant för dem i sitt jobb. Och det loggas och registreras vilka filer man klickar på. Och råkar man läsa någonting som man inte har behörighet till, ja, då ska man anmäla det till sin chef- och det har alltså inte Storebroden gjort. I utredningen har man också sett spår av såna här filer på Storebrodens privata dator långt efter att han slutat på Säpo. Men hur han faktiskt har använt de här uppgifterna det vet inte vi eftersom förundersökningen till stora delar är maskad, alltså sekretessmarkerad. Han förnekar... Allt som läggs honom till last. Jag kan väl nämna det att han aldrig haft en annan inställning. Det har ju funnits viss rapportering, som jag har hört om i alla fall, om att det skulle vara ett varierande inställning under olika perioder hos vissa. Men det, det stämmer inte. Min klient har förnekat allt som har lagt honom till last kategoriskt redan från början. Den yngre brodern misstänks ha hållit i kontakten med Ryssland och GRU, både för att ha förmedlat uppgifter och ta emot pengar för det. I förundersökningen kan man se att bröderna fört över pengar mellan olika konton, använt släktingars kort och konton för att de har haft massor av dollar och kontanter. Till exempel betalade storebrodern kontant när han skaffade en pool. Vi ska säga att båda bröderna nekar till brott. Både i fallen med bröderna och det ryska paret i Stockholmsförorten- så misstänker man att brotten har begåtts under nästan tio års tid. Utredningarna mot dem har pågått under flera år. Och det är helt enkelt för att de här brotten är så svåra att utreda. Daniel Stenling är chef för kontraspionage på Säpo. Oftast tar det lång tid på grund av att det här är ju verksamhet som av sin natur- bedrivs på ett sådant sätt som är tänkt att undgå upptäckt ifrån ländernas säkerhetstjänst. Till exempel har Säpe haft koll på en äldre spionmisstänkte brodern sedan 2017, alltså under fyra år före det att åklagaren känner att det finns tillräckligt med bevisning för att frihetsberöva honom. Daniel Stenning igen. Det är otroligt sällan som man under tio års tid bedriver aktiv så att säga, spaning eller förundersökningsåtgärder så. Däremot kan det vara som så att när man väl utreder så upptäcker man att oj den här brottsligheten har pågått mycket längre tillbaka i tiden än vad vi trodde från första början. Och under den här tiden som Säpo utreder Storebrornen så jobbar han på Livsmedelsverket. Och hans chef, generaldirektören Annika Solström, har tät kontakt med Säpo. Och trots det så får han där en chefstjänst. Och så här säger Annika Solström till P4 Uppland. Det var ju viktigt för Säpos utredning att allt skulle vara som vanligt för att det inte skulle väcka några misstankar. Och jag behövde inrätta en tjänst så var ju han den mest naturliga för den tjänsten. Det hade kanske kunnat se märkligt ut eller väcka misstankar om inte han hade fått den. För de arbetsuppgifter som det innebar att bli stabschef var i princip de arbetsuppgifter som han redan hade. En av svårigheterna med att utreda misstänkta spioner är ju att de gör alltid sin makt för att undvika att bli avslöjade– och här pratar Daniel Stenling på Säpo inte just om de misstänkta spionbröderna, utan mer generellt om hur man som spion försöker göra för att inte bli avslöjad. Man gör saker hela tiden för att uh, kontrollera om man exempelvis någon spanar på en, att man gör olika då... Eh, övervakningsmanövrar själv då för att titta- har jag nu säker säkerhetstjänsten efter mig? Eller? Man använder inte mobiltelefoner, man lämnar saker hemma- alltså, som tekniskt går att spåra så att säga, när man väl har möten. Och sånt. Ja, men vi har ju liknat ett gripande vid en actionfilm- och nu går vi in på grejer som liknar lite mer en kan man säga För under de här fyra åren innan storebrodern blir anhållen- så gör Säpo en hel del- de går in i bankvalv och går igenom hans bankfack. De kopierar innehållet på cd-skivor som de hittar där. De går igenom Storebrodens dokument, mappar, vaccinationsintyg och allt de kan hitta. Och för att Storebroren inte ska misstänka något, då är man inne i det här bankvalvet innan banken ens har öppnat. Och de går också in på Storebrorens arbetsplats, Livsmedelsverket, på natt. Och kollar igenom hans grejer och första gången de är där då går de faktiskt till fel plats så de får komma tillbaka två dagar senare. Ja, för det är ju faktiskt en kollega då som har pekat ut fel skrivbord. Och när storebrodern och hans familj ska åka utomlands 2018, ja då är Säpo på Arlanda och går igenom bagaget i smyg. På flygplatsen så kollar Säpo också igenom dataloggar från det öppna wifi-nätverket för att se vad han gjort för sökningar. Och det tar alltså fyra år av utredning innan Säpo känner att det är dags för att gripa storebrodern. Och det här blir inte alls en lika dramatisk insats som när det där misstänkta paret i Stockholmsförorten grips. Storebrodern, han grips tidigt på morgonen i sin bil den 15 september 2021 när han är på väg till en jobbkonferens. I det första förhöret så vill inte han uttala sig alls eftersom han tycker att misstanken är citat oprecis och otroligt luddig slutcitat. Och i det andra förhöret ja, då ställer förhörsledaren 50 raka frågor utan att få svar. Men till slut så börjar han kommentera misstankarna och nekar till brott. Ja man har svårt att nå fram till Storebroden helt klart här och något som verkligen sticker ut det är ett tillfälle där Storebron ber om ett samtal med en inspektör utan sin advokat. Han säger att inspektören inte får ta med sig sin väska med block, penna och diktafon in i rummet utan den får han lämna utanför. Inspektören ser väl en chans här att äntligen få storbron att prata så att han gör som han säger. Han kommer in i det här rummet och då ber storbroden inspektören att lyfta på tröjan för att eh, kolla så att han inte har någon mikrofon där till exempel. Och sen så muddrar han inspektören och sen när de sätter sig ner så kommer det inte fram något nytt direkt från storbroden ändå. Och samma dag som storebrodern grips så är säp och span på hans familj. De följer efter hans lillebror när han hämtar sin mamma med bilen. Och det är då som lillebrorsan stannar vid en busshållplats. Han går ur bilen och fram till en papperskorg för att sen snabbt köra därifrån. Så fort lillebrodern har försvunnit så kollar en av spanarna i papperskorgen. Och där, bland lite papper, någon läskburk och annat skräp, så ligger en trasig hårdisk. Och två månader efter att hårdisken hittats i den här papperskorgen så grips lillebroden av nationella insatsstyrkan. Han pratar till en början under förhören men blir sen helt tyst eftersom han enligt sin advokat känner sig missförstådd. Och det som vi varit inne lite på redan att det är väldigt mycket som är hemligt i den här förundersökningen som domineras av svarta överstrykningar. Och nu när rättegången mot bröderna är igång så vill inte heller åklagaren Mats Junkvist prata mer om misstankarna. Nej, jag vill inte säga någonting om det ärendet och det är just med hänvisning till att processen pågår och där ska parterna då på vardera sida lägga fram sin bevisning och sina omständigheter och nu ska domstolen få pröva huruvida de här bröderna är skyldiga eller huruvida de är oskyldiga. Så jag vill, inte, jag vill som sagt inte processa utanför rättssalen. Ja, vilka är då de här bröderna? De är från Uppsala och deras föräldrar flyttade till Sverige från Iran när den äldste brodern var några år gammal. Den yngre brodern, han är född här. I förhör med vänner och släktingar till bröderna så målas lillebrorsan upp som en person som mer och mer isolerat sig själv. En vän berättar att lillebrodern under den perioden kollade Youtube i 16 timmar om dagen. Han har spårat, säger vännen. Även släktingar säger i förhör att lillebroren mått dåligt och är sjuk. Och det är en helt annan bild som målas upp av storebrorsan. Han är korrekt och trevlig på gränsen till övertrevlig, säger en tidigare kollega. Och samtidigt är han väldigt privat av sig på jobbet och pratar nästan aldrig om sin fru eller sina barn. Och under sin tid på Säpo och Must så var det tydligt att storebroren ville göra karriär. Han sökte till exempel cheftjänster som han inte fick. Dock berättar kompisar till storbron i förhör att han är väldigt fyrkantig. Kom man för sent till en middag hemma hos honom kan han till exempel vägra att öppna dörren. Ja, storebrodern han har ju då förutom Säpo också jobbat på Must och enligt Dagens Nyheter på det hemligaste av allt hemligt som Must sysslar med, KSI, kontoret för särskild inhämtning. Och enligt storebrodern själv så har han jobbat med kontraspionage på Säpo och när han grep så jobbade han alltså på Livsmedelsverket som också har en roll inom civilförsvaret. Däremot så är det ju lillebroren som man misstänker har haft kontakten med Ryssland och GRU. Återigen så vet man bara en liten del av den här bevisningen men bland annat handlar det om anteckningar som man har hittat i hans dator. De här anteckningarna de är skrivna i långa rader utan mellanslag mellan orden och ser ganska osammanhängande ut. Och det är i de här anteckningarna som GRU nämns i samband med en summa pengar. I en av de här anteckningarna så står det till exempel citat 800 000 månaden GRU slutcitat, i samband med att han radar upp vilka inkomster han har. Men Lillebron säger att GRU är något annat och de här anteckningarna är tagna i sitt sammanhang. Så här sa hans advokat Björn Sandin under rättegången. Och försvaret vill redan nu deklarera att Förkortningen GRU står inte för den ryska underrättelsetjänsten GRU utan är en förkortning och han kommer närmare bakom stängda dörrar i samband med sitt förhör att redovisa detta. Och Som jag påstår så förekommer alltså, vilket man ska lägga märke till upprepat ett mycket stort antal förkortningar. Bland annat så har han en förkortning som står IST, det betyder istället. stället. står för cykel, ANG- Angående, grat betyder gratis, balk betyder balkong, med mera, med mera, med mera. Björn Sandin och Lillebrodern har en helt annan förklaring till att GRU nämns i de här anteckningarna. Under sin sakframställan visade han upp en anmälan om en parkeringsskada som den yngre brodern gjort den 31 januari 2019. Där skriver han att han orsakat en skada på ett parkerat och förarlöst fordon och att det är andra gången det händer. Och varför är då det här så intressant? Jo, advokat Björn Sandin läser upp delar av anmälan till försäkringsbolaget. Det var tyvärr andra gången som detta skedde med samma bil och på samma parkeringsplats. Så jag kommer att byta plats till en, mer, till en med mer utrymme för att det inte ska ske igen. Jag meddelar ägaren till den andra bilen om detta innan 0800 imorgon. Och så anges då hans eget registreringsnummer, försäkringsnummer och personnummer. Och så uppgiften kring den andra bilens registreringsnummer. GRU. GRU finns alltså mer än skadade bilens registreringsnummer. Och vi ska komma tillbaka till rättegången mot de misstänkta spionbröderna senare och allt hemlighetsmakeri runt den. Ett dramatiskt gripande av paret i lyxvillan och en uppmärksammad rättegång mot två misstänkta spioner under en och samma vecka kan det vara en slump? Det kan ju naturligtvis bero på slumpen. Eh, eh, var jag kommer ifrån så tror man inte gärna på slumpen utan saker och ting hänger ihop. Men det kan naturligtvis vara eh, tillfälligheter att det här sker eh, nu. Och det säger Carolina Angelis som har jobbat 20 år inom den svenska underrättelsetjänsten på FRA och MUST. Mats Jönkvist, som är en av åklagarna i rättegången mot de misstänkta bröderna. Han poängterar att det är olika ärenden. Man kan ju däremot fundera och spekulera i varför de här ärendena är aktuella nu förstås. Och det har väl förmodligen i grunden att göra med det. Det är sämre säkerhetsläge som nu numera råder sedan ett par år tillbaka för, för Sveriges del. För det är ju så att Säpo gång på gång under de senaste åren sagt att hotet mot Sverige ökar. De pekar ut Ryssland, Kina och Iran som de mest aktiva länderna. Men det är inte bara tidsaspekten att paret i Stockholmsförorten grips bara några dagar för att rättegången mot bröderna börjar som förenar de här två händelserna. I båda fallen är det just Ryssland och den militära underrättelsetjänsten GRU man ska ha jobbat för. Och GRU är ju kända bland annat för att ha legat bakom nervgiftsattacken mot en avhoppad rysk spion i Salzburg 2018. Och de har nära kopplingar till Vladimir Putin. Mikael Jonsson, forskningsledare på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, har studerat spionfall i Europa under 2010-2021. Han tycker att mycket tyder på att den misstänkta storebroden varit en högt värderad källa för GRU och att de skyddat honom extra. Det tycker att det antyds att man kanske har träffats utomlands eller man har använt så kallade döda brevlågor och liknande. Det här passar väldigt väl in på mönstret för högt värderade källor inom försvarande underrättelse. Och med döda brevlådor så menar Mikael Jonsson utrymmen där man lämnar till exempel dokument eller kontanter. Och utifrån lillebrodrens anteckningar så misstänker polisen att döda brevlådor används på offentliga toaletter i Uppsala. Men när polisen har kollat upp de här platserna så har man inte hittat någonting. Men vad är då egentligen GRU som vi har nämnt flera gånger tidigare i det här avsnittet? Daniel Stenling är chef för kontraspionage på Säpo. Deras grundläggande uppdrag det är att inhämta sån information som, som Ryssland behöver för för, för sin liksom militära planering och sin militära uppbyggnad eller uppbyggnad av den militära kapaciteten. Så de har ett brett uppdrag. Det handlar ju dels om att inhämta vad andra länder har för militär förmåga eller för Sveriges del, vad vi har för försvarsförmåga, vad vi har för vapensystem och hur vårt totalförsvar försvar fungerar. Men det handlar också om att inhämta just teknologi för att hela tiden stärka den militära kapaciteten i Ryssland. Kanske har GRU blivit klantigare och avslöts oftare. I alla fall så har många av de senaste årens upptäckta spioner i Europa arbetat för GRU. I alla de just nu 11 pågående förundersökningar om misstänkt i Europa, bland annat i Frankrike, Italien, Slovakien och Bulgarien, handlar det om spionage för GRU, berättar Mikael Jonsson från FOI. Det finns tre möjliga tolkningar. I första att de har varit extraordinärt aktiva, det andra att de har varit... Ganska dåliga och lätta att identifiera och, och äh, lagföra. Och den tredje att motåtgärderna är skarpare. Jag tror att alla tre spelar en roll. När det är så många fall från en enstaka underrättsmyndighet så antyder det för mig äh, att det kanske är så att man har någon metod eller en källa som gör att det är extra lätt att identifiera just folk från GRU. Och även om hotet och spioneriet skiftat skepnad under de senaste åren med fler cyberangrepp så ser Daniel Stenling på Säpo att underrättelsetjänsternas behov av fysiska agenter och spioner som vi nu sett här i Sverige fortfarande är stort. Sen är det ju intressant utifrån den aspekten att det här klassiska spioneriet fortfarande är så pass starkt det vill säga när man har värvade vad vi kallar agenter, alltså personer som man har värvat att, att jobba mot åt underrättelsetjänsten i andra länder då för att inhämta information. Och, och det är ju de som, som vi också ser blir, blir brottsutredningar. Och, och sedan, som vi gör nu exempel på här i media alldeles då det finns misstänkta individer. Men, men det beror ju helt enkelt på att även om man kan göra elektroniska angrepp och man kan göra dittna olika saker så, så är det fortfarande väldigt, väldigt. Väldigt eftersträvansvärt att ha verkliga personer som, som kan liksom leta upp den information man behöver och hämta ut den. Då, så att säga. Det värdesätts väldigt högt. Att Rysslands spioneri är omfattande i Europa har också forskningsledaren Mikael Jonsson sett. Av de 42 spionagefall som lett till fällande dom runt om i Europa det senaste decenniet står Ryssland bakom 37. Försiktigtvis så skulle jag säga att det kanske reflekterar rysk utrikes- och säkerhets politik och deras syn på Europa och hur den kanske har radikaliserats och blivit antagoniserats under de senaste tio åren. man blir mer aggressiv man blir mer eh, konfrontatorisk man tar större risker eh, även innan kriget så fanns det experter på rysk underrättstjänst som sa att de agerade som om de redan befann sig i, i krig med Europa. Så vissa typer av agerande som de gjorde var närmast krigshandlingar alltså när som man spränger ammunitionster i Tjeckien eller försöker mörda Bulgariska vapenhandlare, den typen av saker. Men Mikael Jonsson tycker att 42 fällande domar under 10 år är lite. Om man tänker sig att bara i Bryssel så brukar man säga att det är över 200 ryska och kinesiska underrättsofficerare. Så att hur kan det vara att det bara i hela Europa är fyra fällande domar per år i tio år? Och Carolina Angelis som tidigare har arbetat inom den svenska underrättelsetjänsten, hon håller med. För alla som arbetar med det här eller har en bakgrund inom det så inser man att... Ja men, –avslöjandena, det, det är ju bara en bekräftelse på det som vi alla redan vet– –att det är så här utbrett. Och det här är ju, som man brukar säga, bara toppen av ett isberg– därför att under ytan så finns ju alla de fallen som ännu inte har upptäckts. Det vore ju naivt att tro att, även om vi har duktiga säkerhetstjänster– –att nu, nu är det klart, nu är allting avslöjat i Sverige och Europa. Utan det, det finns naturligtvis fler fall. Så att det är oroväckande att det är så mycket, men det är egentligen vad vi redan vet– Kommer vi då få se fler avslöjade spioner den närmsta tiden? Jag svarar forskaren Mikael Jonsson. Om inte i Sverige, så åtminstone i resten av Europa. Tittar vi historiskt återigen så har perioder av krig- eller geopolitiska spänningar inburit att fler fälls för spionage. Vi ser tecken på att det här börjar ske nu- i Norge, Sverige och övriga, andra delar av Europa. Jag tror att den trenden tvungen att spekulera kommer, kommer att hålla i sig. Sen betyder det fler gripande i Sverige- Ingen aning, men jag tror att vi kommer se fler fall där, där ryska spioner eh, grips och åtalas i, i olika delar av Europa. Och Carolina Angelis gör samma bedömning. Ja, det kommer vi få göra. Det här är ju ingenting nytt. Att rekrytera spioner, agenter, det är någonting som har pågått sedan ur tider. Det är inte för inte, som man brukar kalla det, för världens näst äldsta yrke. Och det kommer att fortsätta, och särskilt då i takt med att vi blir bättre på att skydda oss rent tekniskt så kommer behovet av att ha någon på insidan av en verksamhet att öka. Och även åklagaren Mats Ljungqvist som just nu har fullt upp med rättegången mot de spionmisstänkta bröderna och utredningen av sabotaget mot Nord Stream-ledningarna tror att fler avslöjanden är att vänta. Ja, jag tror att vi kommer att få fler ärenden på, på bordet av den här karaktären. Och man ska vara klar över att det tror jag beror på flera orsaker. Dels därför att allmänheten tror jag är mer alert och meddelar oss olika omständigheter och saker som gör att vi kan eh, få information som gör att vi kan bygga ärenden. Det är också på det sättet att till följd av det säkerhetsläge som råder så har den här typen av ärendena, ärenden eh, starkt prioriterats upp. Vi får också säga, mer och bättre resurser för att kunna driva de här ärendena. Och det här har varit ett knepigt avsnitt att få ihop. Allt är så hemligt. för undersökningen består ju av sida upp och sida ner med svarta överstrykningar. Man kan ibland inte ens läsa vad vittnen heter eller var de jobbar. Och de som faktiskt vet vad det här handlar om, de har yppande förbud och får inte säga någonting. Och vi kan väl höra hur det lät när du, Linus, träffade Anton Strand, försvarsadvokat till den äldre spionmisstänkte brodern i rättegången som nu pågår. Jag börjar man säga att du har ett manus framför dig? Varför behöver du det? Jag vet inte vilka frågor du kommer komma med här idag och jag är så pass beskuren i vad jag kan prata om och vad jag inte kan prata om i det här målet. Så att de delarna jag vet att jag kan prata om har jag nedskrivna på några sidor och de tänkte jag ha som ett stöd för vad jag kan säga. Och ett annat sätt som man märker tydligt att det är stort hemlighetsmakeri, det är hur rättegången går till. Linus, bara att komma in i rättsalen är lite speciellt. Ja, precis. Nu har ju rättegången pågått några dagar och det är väldigt få delar som har varit öppna för oss journalister. Det är väldigt få så kallade åhörarplatser och för att komma in i rättsalen så måste man först anmäla sig- och sen så är det ett upprop av en vakt utanför salen så de ropar in en och en så när de ropar upp Linus från p Krim då får jag gå upp först som i en väntsal kan man säga. Och då får man sitta där och vänta några minuter extra innan man går in i den riktiga salen då. Allmänheten har ju inte haft en enda chans att få vara med. Och så brukar det ju inte gå till, inte ens när det är stora uppmärksammade mordrättegångar. Ja, precis. Inte ens alla journalister som anmält sig och velat gå har kunnat göra det. Och inför rättegången så har ju den här salen då svepts för hemliga mikrofoner. Nämnde männen har fått genomgå särskilda säkerhetsprövningar. Och vissa saker är så hemliga att de bara kommer visas upp i rättssalen och inte lämnas in på papper. Man har vidtagit andra typer av, av säkerhetsåtgärder runt den här förhandlingen och det är ju eh, betydligt mer som är stängt än vad som eh, brukar vara fallet. Det säger försvarsadvokaten Anton Strand och allt det här hemlighetsmakeriet gör det svårt att förstå vad Säpo egentligen har för bevisning och vad bröderna egentligen ska ha gjort, tycker Björn Sandin som försvarar Lillebroden. När ska den här planeringen äktrum? ägt rum? När ska han ha haft kontakt med någon representant för GRU i Ryssland? Hur har den kontakten gått till? Vad ska han ha överlämnat och hur har han i sådana fall fått ersättning? Så det är massor med frågor som, som ligger på åklagarens axlar att styrka sig. Och vår uppfattning är ju att det finns inte den konkreta bevisning som på något sätt visar att det förhåller sig på det sättet. Och Björn Sandin har under sin sakframställan i tingsrätten lagt fram vad han tycker att det finns för risker med att så stora delar av förundersökningen och rättegången är hemliga. Det har förekommit i media, tolkningar av innehållet i förundersökningen, spekulationer och dessutom felaktiga slutsatser. Vilket sker mot bakgrund av att stora och relevanta delar av den här förundersökningen är hemliga så att säga. Man har fått ta del av ganska stort material, skulle jag säga men, men det förekommer i relevanta delar för att kunna göra en adekvat bedömning. Eh, maskerade delar av den eh, förundersökning som, som media har fått ta del av. och Det innebär ju att man, man så att säga, är tvungen att spekulera. Det kan vara så, det kan vara så. Åklagaren Mats Ljungqvist däremot han tycker inte att det är så ovanligt eller nytt att saker är hemliga i sådana här rättegångar som rör rikets säkerhet. Den här typen av ärenden som rör rikets säkerhet har alltid sett ut på det här sättet. Rättegången väntas avslutas nästa vecka beroende på om man använder alla reservdagar och en tingsrättsdom lär vi se i slutet av året. Och paret i Stockholmsförorten som greps i gryningsräden Operationsbjut är fortfarande misstänkta för grov olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige och USA- och medhjälp till det. Mannen är häktad och om det blir något åtal mot honom får framtiden utvisa. Exakt hur många spioner som finns i Sverige just nu är det ingen som vet. Och att det kan vara vem som helst fick ju grannen som hamnade mitt i gryningsräden i Stockholmsförorten uppleva- där i området är förvåningen stor. Ja, vad ska jag säga? Det var som fan. Det är väl mer den. Ja. Det är ingen som är, liksom, inte kan sova på natten eller i livrädd eller så, men det trodde man ju inte. Ja, mer så. Förvåning. Förvåning kan jag säga. Det är väl det samlade intrycket. Du har lyssnat på Petri Krim om spionerna i Sverige. Producent var Stefan Sundberg och ljudtekniker Johan Hörnqvist. Reporter var Linnea Vannefors. Fortsätt att tipsa oss på p eller på 073 461 2915. Där når du oss också på Signal. Och följ oss på Instagram där vi heter Petri 3 krimpodden och där kan du också skriva till oss. Jag heter Linus Lindahl. Och jag heter Mariella Quintana Melin.